بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا فانزل علينا مما رب العالمين Sve slava i hvala prikadaju samo Allahu Jalla Vala. Neka je slava i hvala uzvišena na Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu Jalla Vala i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahov poslanika i miljanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove razhabe i sve oni koji ga dosledno slijede do sudnjega danja. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu džalla u ala pokorno se vraćamo i svjedočimo da ne imamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah džalla u ala podari svoje dobrote, blagodati, milosti pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život po njemu uskladiti, time ga popraviti a doista je Allah wa sve znajući, sve mogući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 Na početku vas napominjem kako se traži znanje. Je tako? Moramo. Da bismo živjeli sa ovom temom, moramo i naučiti kako je naučiti. Kako je učiti, dakle, nemojmo nikada zaboraviti. Na koje god dođemo predavanja, onih šest ili pet konkretno veza vezanje za nas, radnji koje moramo imati pri sebi da bismo bili iskreni u traženju znanja. I da bismo postigli znanje, koje nam se govori.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 Sa jeran od nas će reći da je došao iskul radi Allaha a najmanje svoga predavanje posveti predavaču. Osvrnite se tamo, osvrnite se ovamo, zaviri u ovaj muftil, zaviri u onaj muftil. Najmanje vremena posveti predavaču. Njegova tvrdnja da je iskren u utražanju znanja neka je okačini gde tamo.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 pa zasigurno ukućani te sretne kuće i oni su dobri čestiti Allahovi robovi. To su robovi koji su dobročinitelji svojim roditeljima, pa uživaju dobročinjstvo svoje djece. To su ukućani koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, pa su zaslužili da i djeca čine dobročinjstvo njima. To su osobe, Allahovi robovi, koji su se upoznali sa dužnostima i obavezama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 svojim obavezama prema prema njima. Sretni su i oni sami i usrećuju druge i druge čini sretnim. Живе сretним животом na doñaluko inshallahutaala živjete živjete sretnim životom na, na khirat. Kao što je rekao Džebraala u, u suri an 97. ayetu men'amna salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyyannahu hayatan tayyiba. Ona koji bude činio dobra djela Mil muškarac ili žena, ili muž ili žena, suprug ili supruga ili suprug, a vjernik je, mi ćemo zasigurno mu dati da proživi i da živi lijepim životom u najzijenom bi ahsani makanu yamalun. I zasigurno ćemo ih nagraditi boljom nagradom od one koji su zaslužili, od one koji su zaslužili svojim svojim djelima. Kako da u vakve kući ovakvu kuću treba izgraditi treba učvrstiti temelje treba održavati ovakvu kuću dakle govorit o sretnoj kući kroz izgradnju kroz izgradnju sretne kuće prilikom govora o izgradnju sretne kuće govori se dakle o vrijednosti veličini islamskog vraka o vrijednostima o veličinama o važnostima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 Da Allahu poslanik sallallahu alihi ve sallam preporučuje da se uči doba onome koji se oženi, jel tako? Da se njemu i njegovoj supruzi uči doba za bereke. Dakle, da se i na takav način pomogne. Jer nastupa prekretnica u njegovom životu, treba dobiti Allahu džallao ala za njega. Pa dakle, treba se nadograđivati imanski. Dakle, govorit ćemo, kada budemo govorili o obskrbi sretne porodice,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 Činiš dobra djela, cilje da se sačuvaš i loših djela. Kako kaže Aisha radijallahu talanha, nećete doći, Allahu djelavala, s boljim djelom na sudnjem danu, odostavljene griha. Odostavljene griha. Kako kaže Abu Dardar radijallahu talanha, ljudi se pozabave dobrim djelima, zapostave loša djela, pa dođu na sudnji dan, naklate se, sakupe se loša djela nad njim i uništelja. Uzajfer radi Allah tam, zato kaže drugi su pitali poslanika ali ih i salacom u dobrim dijelima ja sam da u lošim dijelima u zlu. Bojeći se da me ono ne stigne. Bojeći se da me ono ne stigne. Dakle, treba se podučavati i propisima. Mnogi se upuste u bračnim vodama, u probleme i onda zovu što nisi prvo se podučio, što nisi prvo došao, pitao kako trebam da postupim. Tetka šalje poruku Sestra šalje bratu poruku, kaže, ja odo. Brat otišao na ono posao, ona mu ono poslao poruku, ja odo, odo ja svojima. On došao u kofer ispakovan. Tako se kaže, evo tebi tvoj mobitel, ovo ti, ovo ti, ti, ovo što si mi dao za me, ja odo, ja ti dajem talak. Ovako kaže, ja tebi dajem talak. A vijetnica, kaže, pokrivena. Takve žene i na drugoj strani takva braća, kako će odaslati poruku i sliku Islama drugim ljudima. Ko biva oni, predstavnici Islama, na takav način predstavljaju Islam, postupaju, igraju se, igraju se, nisu ni svjesni što znači igrati se sa Allahom vjerom. To je smjavanje sa Allahom vjerom. Imali su priliku, danas ne znam, govoreći ovdje o na našem podneblju, da neko dakle, nema priliku da se područi. U svim važnim većim gradovima ima dakle, mjesta gdje se govori Allaho i vjerom.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 Zbog čega ona zapostavlja svoje obaveze prema njemu, pa zbog toga griješi prema Allahu dželle vele i prema njemu, tada dakle ona traži da ne bi bila grešnica ikod Allaha i da ne bi griješila prema njemu zapostavljala svoje obaveze prema njemu, tada dakle ona traži razvod braka od njega. To se zove hul sporazumni razvod. Od žene dođe ja ti dam talak. Takve to je igravanje sfere. Zato dakle treba se odgajati i sa te strane i također sa ove odgojne strane i također govorit o ahlaku, ahlaku ponašanju sretne kuće, odnosno ukućana koji žive u toj sretnoj kući, kako da se ponašaju jedni prema drugome, babu prema djetetu, majka prema djetetu i s druge strane obratno supružnici i također kako da se ponašamo prema komšijama, kako da se prenaš, ponašamo jeli, prema, prema komšijama, dakle ovo je godišnji projekt. A? Po treći. Zato ga kažem, treba da živimo svojim projektom. Da živimo svojim projektom. Pa otpočinimo, dakle, sa izgradnjom sretne kuće. Sada večera su za Allaho dozvolju, otpočinimo sa izgradnjom sretne kuće, kada ćemo i, jeli, nastaviti, kada tu Allah dželovala određi, vidjet ćemo. Dakle, da bismo <kluh> šuvali svoj brak,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 Pa brojne su, kroz šerijatske tekstove, Kur'an i Hadis, brojene su vrijednosti, odlike, važnosti, nazovite kako hoćete, islamskog brata. priesvega priesvega Prije svega. Allah djeldovala sve što je stvorio. Sve što je stvorio na Dunjavku, stvorio je u paru. Stvorio je u Da živi u paru. Sve što je Allah djeldovala stvorio na Dunjavku, stvorio je da živi u paru dakle život u paru da kaže muško i žensko je od Allahovih zakonitosti na zemlji onaj koji ne živi muško ne živi sa ženskom kako treba žensko ne živi s muškom kako treba taj rameti je Allahovih zakonitosti na zemlji čini ne na zemlji Allah jalla vala kaže u suri Dariyat وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُمْ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ od svega ako uđe došlo şey in, neodređeno kada dođe također u potvrdnoj rečenici neodređena riječ došlo je şey in, onda ima sveobuhvatno značenje i od svega a baš svega što postoji na dunjaluku khalaqna mi smo stvorili za uđen par za par se kaže dakle bez ili za uđan ili za uđein dakle kako je došlo u, je došlo u sada je došlo u akuzativu Hmm? Mi smo stvorili par. La te da biste vi bi uzeli Bogu. Da biste vi bi o tome razmislili. Dakle, sve što je Allah stvorio, stvorio ju par. Stvorio je da živi jedno pored drugog. Da bi jedno drugo nadopunjavali. Nema savršenstva osim kod Allaha subhanahu wa ta'la. Allah je jedini savršen. Sve drugo je manjkavo. Zato je Allah subhanahu wa ta'la stvorio mnogo šta da jedno drugo nadopunjuje. Zato je Allah subhanahu wa ta'la od svega Stvorio muško i žensko, stvorio par da jedni drugo, jedno drugo nadopunjuje i da jedno uz drugo se smiruje. Pa nekoliko primjera. <clears throat> A u Kur'anu imate mnoštvo. Allah subhanahu wa ta'la je dakle od rastinja, makoliko ono bilo raznovrsno, od bilja, stvorio par. Muško-žensko, zna se dakle. Muški plod, ženski plod. Makoliko bilo rastinja od svake vrste rastinja Allah subhanahu wa taala stvorio je par. Pa kaže: "ومن كل شيء سنرات جعل فيها سْنِ. Od svakog ploda mi smo dali par, muško i žensko. Kaže: "ونزل من السماء ماء". I Allah subhanahu wa taala spušta sa nebesa na zemlju, spušta sa nebesa vodu, ta akhrijna bihi azvaja min nabatin shatta. Pa s tom vodom ili s pomoću te vode, putem te vode Allah subhanahu wa ta'ala iz razdolosno bilja izvodi parove. Stoku životinje stvorio ili paru, muško-žensko. Kaže Đalla Vala, i od stoke, od životinja mi smo stvorili paru. Poznato je Nuhu alaihi salatu wa jer tako kada je bio potop, pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da od svake vrste, životinske vrste, uzme po paru. Pa kaže, kula mi smo rekli, ihmel, ihmel fiha min kullin zauđeni sme. Između svake vrste, ali od svake vrste uzmi po paru. Pa je Allah subhanahu wa ta'la stvorio čovjeka paru, insamsku, ljudsku vrstu stvorio je paru, tako da postoji muško i žensko i da žive muško u žensko, ne muško, poleg ženska da živi muž sa ženom i žena sa mužem, da moshkarac živi dakle sa ženom. Pakže, وَأَنَّهُمْ خَلَقَزْزَوْجَيْنِ ذَكَرْوَا لُنْثَ I on, Allah subhanahu wa ta'la, stworil par moshkaracca i ženom. وَاللَّهُمْ خَلَقَتُمْ مِنْ تُرَابِ ثُنَّ مِنْ نُتْفَ ثُنَّ جَعْلَكُمْ أَزْوَجَ Allah i was i od zemni, pervoz, pomeni, o snovu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 Kada video da će za 10 dana umrijeti, a neoženjen sam, ja bih se oženio kako ne bi sreo Allaha dželle vala neoženjem. Allah dao da sve na dunjanku živi u paru. To je Allahov zakon, ke Allahu sunnet. Pa kaže Abdul Amin Said, kada odmog života ne bi ostalo više od 10 tak dana, ja bih se oženio, kako ne bi sreo Allaha subhanahu wa taala neoženjem. Zatim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 Obratio se Muhammedu sallallahu alaihi wasallam direktno objavljem. <coughs> Njemu kaže: "Velaqad arsalna rusulan min qablik waj'alna Mi smo i prije tebe, o Muhammede, objavljivali, uh, slali poslanike i davali smo im žene i potomstva. Dali smo, da imaju žene i potomstvo. Dali smo da budu oženjeni i da imaju potomstvo. Poznat vam je slučaj da je Allahov poslanik sallallahu alihi wa svema ukorio svoje ashaabe. Ashaabi posebna generacija. Međutim, ukoliko se ogluše od sunnet Allahov poslanika alihi wa svema, o praksu zaslužuju i oni da od Allahov poslanika alihi wa svema budu ukorjeni. Pa je ukorio. Kada je saznao da pojedini od njih s ciljem čega, posvećivanja i badetu neće da u brak. S ciljem posvećivanja ibadetu da se posvete da jedan stalno noć u da drugi svaki dan posti u korjojh Pa je rekao, kako je li prenosi ene svi malik radijel Allaho talim poznatom, je li duži hadis, da su trojica ashaba došli i pitali supruge Allahovog poslanika alihi salacom o njegovom ibadetu unutar njegovih kuća. Vidjeli su ga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 ni šta jesti, tokom dana, od sutra, stalno ću postiti. Treći je rekao, ja sam neću pridližavati ženama. Odnosno, neću se ženiti, posveću se i baletu. Pa Allaho, poslanik sallalohu, sal kada je čuo za njihove riječi, ispeo se, sazvao sve i kaže, što govore ljudi, govore tako i tako, doista ja se od svih vas najviše bojim Allaha Ja ga najbolje poznajem, ali ja ispavam i klanjam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 slijedjenja sunneta Allahov poslanika Alihisabzom. Nimo dakle onih ostalih njetova koje traži sa svojom ženidvom i dakle ona sa udeljom da također ima i njet slijedjenja sunneta muhameda sallallahu alihisabzom i prethodnih poslanika i jerolizmika. Islamski brak je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala ne samo dakle da zadovoljiš svoje potrebe već je dakle u tome i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala tražite koranske ajte koji govore o ženitvi videćete da svi koranski ajte su došli u imperativu svi koranski ajte koji govore o ženitvi, ženite se, udavite se ženite, udavajte, došli su u imperativu pa neki od njih kaže Allah subhanahu wa ta'ala surja Nisa fenkihu fenkihu, ženite نَا طَوْبَ لَكُمْ مِنْ نِسَانِ ženite žene koje su vam drage. Dakle, narodba. Ženite žene koje su vam Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nuri وَأَنْكِهُ لَأَيَانًا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ Udavajte, ne udate. I ženite, ne oženjene. opet u Udavajte, ne I ženite, ne svoje česti te robove i robine. Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'lam kaže obratio nam se Allahov poslanik sallallahu aleyhi wa sallam nama mladićima, zašto mladićima? Zato što mladići imaju veću potrebu za drugim spolom, za ženom pa kaže ja mašer šebab meni steta min kumul fel jete zavod. O skupino mladića koje od vas u mogućnosti da snosi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 većina islamskih učenjaka je na da je sunnet a ima i učenjaka koji pojašnjavaju dakle da je nekada vajadžib, odnosno fart da je u osnovi sunnet u osnovi je sunnet zna biti vajadžib, ali Boga mi zna biti haram zna biti sunnet, mubah dozvoljen, a zna biti i pokuđen i većina propisa može da, dakle ima da se nalazi ovih pet situacija. Pa tako i brak, stupanje u brak. Kao što isto tako razvod braka, nekada zna biti obaveza. U oćini slučajeva haram ili pokuđen, nekada zna biti sunet, lijepo, preporučeno, kada žena traži, kao što je malo bio, bio spomenut. Kada žena traži iz opravdanje razloga, lijepo je da joj se odazove i da joj da, dalaka. Zna biti haram. U osnovi je pokuđen, jeli, i slično. Isto tako, dakle, stupanje u brak osnovi je sunnet, ali dakle zna biti haram. Da čovjek stupa u brak ne može da izdržavani sebe, sebe. Da pa kamali ženom. I porodicom. I nema potrebe za ženom ili još više ne može dakle, nema potrebe nikako. Ne može da ima spolimljons. Kažu islamski učinjaci ukoliko prešuti, ne kaže ženima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 Kao što kažu na drugoj strani da ona žena koja neće da bude poslušna mužu da se haram udavati. Ona koja žena neće nikak da bude poslušna, poznata, nikoga ne sluša, kažu učenjaci da joj se haram udavati i slično. Dakle, uglavnom, hoću da kažem da većina tekstova o ženi bi je došla u naredbi ali u najmanju ruku ako je i sunnet onda je dakle u tome zasigurna pokornost Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala i zasigurno budemo li gradili sretan islamski brak taj brak će cjetati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala odvijati se u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ukoliko vjernik se oženi sa vjernicom očekivati od njih samo dobro očekivati je On svoju pokornost koju je imao, da popravi saninom pokornosti. Ona koju je imala svoju pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'la, da pojača s njegovom pokornosti. Zbog toga, jer i mnogo se toga ispominje u hadisima Allahov poslanika, alihi salatu osam pa, kaže Allahov poslanika, alihi salatu osam, kako nam prenosi, prenosi Anes radi Allaho sam, ka prinsia, kaže, men rezaqahu Allaho imra'atan salihetan, vekad a'anahu ala šatri dinihi.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 jezik koji mnogo spominja Allah subhanahu wa ta'la srce koje je zahvalno Allahu subhanahu wa ta'la i dobru čestitu ženu vijednicu koja ga pomaže u njegovej vjeriti. Čak imam Al-Kurtubi Rahimahullahu ta'la u svome tefsiru kod riječi Allah subhanahu wa ta'la Rabbena Atina fid dunja hasen hm, To se prevodi gospodaru podari nam na dunjaluku, dobro Afil akhirati hasen I na akhiratu dobro. Kaži imam el kurtubi kod ovih prvih riječi gospodaru podari nam na Dunjavuku dobro, kaže, čestitu tu ženu vjernicu. Mislili se ovde u dovi rabbena atina fit dunja hasene. Pod ovom riječju hasene misli se dakle na ženu vjernicu, česti tu ženu česti tu ženu vjernicu. Čak Ebu Soleiman Darani Rahimahullah veliki islamski učenjak i pobožnjak, kaže čestita ta žena vjernica nije samo Dunjavuka već je ona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 Islamski brak jeste ono što će mu pomoći da sačuva svoju čast, svoju četnost, svoj spolni organ i svoj, svoj pogled. Pa se prenosi u hadisu kod imama muslima od Žabira ibn'a Adilaha radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alaihi sallam sam jedne prilike vidio neku ženu. Na putu pa se vratio u kući vratio se do svoje supruge Zainab radijallahu anha, s kojom je imao odnos nakon toga.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 Dakle, time čovjek čuva svoj podled, svoj spolni organ također. Kao što stoji u ovom hadisu malo prije spomenutom hadisu O skupino mladića koje od vas su mogućnosti da snosi troškoje bračnog života neka se ženi dalje stoji u hadisu jer će mu to pomoći u obaranju pogleda i čuvanju stidnog mjesta, spolnog organa. Neka se ženi, toćemo će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju, čuvanju stidnog mjesta.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 Oni postoje kao što mi postoje, im, ali imaju mjetka njega udjeljuju. Minamu šta udjelju? Misir umaz. Pokažu Allahov Poslanika, alehi sallatza, možda, možete? Zarni je svaki tesbih, sadaka. Subhanallah, sadaka. Zarni je svaki tahmid, sadaka. Alhamdulillah, reče, alhamdulillah, sadaka. Allaho ikra, sadaka. La ilaha illallah, sadaka. Tražim da se činje dobro djelo, ostavi djela, sadaka. Ispomni Allahov Poslanika, alehi sallatza, da bi rekao i da neko od vas sa svojom suprugom ima odnos tome sadaka. Kaže, ashabizor, čovjek da svoje prohtjeve zadovoljava i opet obode za to na graze? Kaže, a šta mislite da svoje prohtjeve zadovolji na haram način? Da li bi bio každjen za to? Da svoje prohtjeve strasti zadovolji na zabranjen, na haram način? Da li bi imao li bi bio každjen? Kaže, bi jest to tako kada zadovolji na halal način, na dozvoljen način, zato će imati imati na braku. Islamski brak je put do smirenog, spokojnog, sretnog života. Pa najveća sreća muškofatu treba da bude njegova žena i ženi njen muž. Allah subhanahu wa taala spomine da je brak jedan od njegovih ajeta nešto što bi nam trebalo otvoriti oči da se zapitamo o svome braku. Allah to spominje kao ajet. Ne kaže Allah za sve da ajet, poput muziza. Za muziza ajet Allah dželle vala kaže da su ajti. dakle znamenje, dokaz nešto posebno, na nešto veliko. Pa kaže dželle vala u suri Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min Od Allahuih ajeta jeste i to što vam od vaše vrste za vas stvara žene. Liteskunu iliha, da biste se smirili uz nju. Wajale bejnekun ma vodetem wa rahme. Između vas uspostavlja ljubav, daje da osjećate jedno prema drugome, ljubav i samjelost. Doista su u tome jasni dokazi za narod koji želi da razmišljao. Dakle, onaj koji želi da se smiri, neka ne troši Apavlina i ostalo. Ne znači da se ženi Apavlina, islamski brak se da. Neka se ženi sa ženom koju mnogo voli, kao, kako je došlo u hadisu, te zauvođu el vlude el vdude. se sa ženama koje mnogo volite i koje mnogo rađaju. Hm. Pa se smiriti, pa se smiriti uz takve žene,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 zatim prostrana kuća dobar komšija i lijepo prevozno sredstvo da ima dobro, lijepo prevozno sredstvo kaže su u hadisu u drugom citatu ne spominje se komšija se tri stvari spominje se komšija u ovom hadisu četiri stvari usrećuju čovjeka dobra, čestita, lijepa, poslušna žena prostrano prostan stan, velik stan, lijepo auto i dobar komšija. I na druge strani, četiri stvari, one hmm. srećuju čovjeka, one zaduju čovjeka, i na prvom mjestu loša žena. Na prvom mjestu loša žena i komšija. Dakle, čuli ste kako do sreće i sretnog života. Hmm. Još, islamski brak je put do obskrbeni,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 Međutim tako dakle, postupajući vjeragdamo je Allah po većoj opskrbi. Kako da neka on dolazi sa svojom opskrbom, ona dolazi sa svojom opskrbom. I zajedno jedu tu opskrbu. Zajedno jedu tu namazu. Svako živo biće određeno mu opskrba, svako živo. Kad umre igor to je nema više opskrbe, on no, fakamo iste kao iscurila. Ali dok je živ neka za ne boji da neće imati. Imaće jer je Allah dželle svako mu određa.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 Kaže Allah Jalla Vala dalje, in je kuno fukara, ako budu fukare, svi onomasi nemaju ništa, nisu ništa od svojih gazdi dobili, od svojih vlasnika, yuknihimu yuk Allaho min fadlihi, Allaho vasio Allah će ih, Allah će im dati imetka, Allah će ih obskrbiti, Allah će ih obbogatiti, olje spomni gina imetak, bogatstvo i svoje dobrate. I svoje dobrate. Ha? Oste još? Došli u hadisu.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 Dakle, onaj koji se potpisao rob, koji se dogovorio sa svojim vlasnikom, jeli, a rob je čestit i želi što prije da se oslobodi, Allah će ga pomoć Allah će ga oslobodi. Allah će mu dati i na kraju, za nas, وَنَاكِهُ أَلَّذِيُّ رِيدُ الْإِذَانُ I onaj koji želi da stupi u brak, koji se ženi kako bi sačuvao svoju čednost. Onaj koji strahka ga, u haram, a Obaveza je čuvati se od harama pa je onda i obaveza se ženiti. Dakle onaj koji se boji da će upasti u haram, da će počiniti nemoral, da će nekoga obesčastiti, ukarati, znači učansti na takav način, obaveza mu je da bježi od toga i stoga mu je obaveza da se ženi. Stoga mu je obaveza za ženjenje, neka se ne boji, Allah će ga pomoći. To kaže Poslanik Muhammed sallallahu alayhi ve wa sellem. I mnoge druge odlike vrjednosti